Menova gaurko auzo otsakeen e, otsarkoa aldera jongoera, Bilboko auzora eta bertan e, nakor daukago familia elkarteko kidea Arratsaldeon nakor. Arratsaldeon. Eta bueno, bai igual lendabizikong galdera izango da auzoa aurkeztea nolako auzoa da otsarkoa? Seguruki gure entzule askok ezagutuko dutela beintzat izenez, baina igual deskribapen bat eitia ez dago soberan. Ba, bueno, a ber, hortxarko e, haga urte, bueno, lehenik eta gainezatea urte mediten, da, bergo, oita mar urte, leike e, izeneko. E, da, hortxarko dago, pilmo baina, bueno, e, mendira faten. Eda, azkenengo hausua, e, mendira higotzenakoan. Eta, bueno, eztrak radioa negonda, ba hori, e, daukagun e, arazoak, e, nahi kotxo dira, eta hola. E, Hor txarkoaga ezaguna izango da bere fama gatik, ez? E, azko hitz egin da berataz, baina gero bueno, espikatuko dut pixka bat e, zein da hori bat historia eta hori <hazkara> Berez fama txarra esaten duzu azkenean e, ba, igual kriminalitatea, pobrezia eta horrelako kontuengatik? Bai hori da Pizka bat Horimartzeko e, agian joan behar gara nondi sortu zen, e, Botsakoa sortu zen, hori esan dudan bezala dela berrogeita ha ama urte, ba, pixka bat e, tzerritarren di eta zerritarrak Estatu mailakoak etorri ba, e, ziren la bat. Mirazioren bitat ezaulan ba, egiteko etalan e, ba, bum, laneko buma zegoen mm -hmm. hemeneta orduan etorri zen pila bat jende. Eta pizkabat e, e, sortu zen, e, beraiek frankismak esan zuen, txabolismoa ba, pizkabat kentxeko, baina gudakigu guda, eta meningo jendea esaten du, e, bueno, hemen pinot, e, basarrizarrekoek e, esaten dute, ba, pizkabat hori izan zen, ze, bilboko euskal gunea zen, matxarriko, e, bueno, E, matzerriko, dien, e, ingurontan, da matzerria. Orduan, mm. e, matzerriko gunerik euskaldunena, e, zen baserria, txakolinak, eta antzekoaz, eta pixka bat, hori, ba, e, ba espainola esatxeko, ez? E, Pitzka bat hori, eta, bueno, egia zen, e, e, etorri ziren, berrogei, no? ba, zen basen, berrogei portxentoa, e, ziren, ba, inmigranteak, eta, bueno, eh hmm. kondizio prekario batzuetan bizisiren e, eta batzuetan batzutan, eta hori... batzutan e, nik entzun dut hitza e, e, esaten zenuelako txabolismo eta igual e, o charcoagada txabolismo vertikalaren e, adibide bat, ez? Ba, hixo bueno, berez izan ziren e, etxe batzuk, e, oso txikia, 50 metro karratsual eu dugu kontuan e, urteietan ba etorri ziren ba, etorri ziren agian 5 6 cm labekin ta hori or, ere txabolismoa da ta bueno merez e, ba naitit e, akitado da nesaten zuten eh santu sidemean etzetara ba piska bat sentitzen ba, ziren hartu zer baiak e, ohituta zeuden na eta tabolas E, eh dei zekenak esiren chabola ziren etetuak ba egin da ba, herria eta e, e, dauden bezalako eta orduan eh hori e, ukinda ezartzen dizute ba estaki bloke batean 50 e, mm. metro karratu eta 7 pertsonaa pizkada ba bai txabolismo antzekue mm -hmm. eta bueno e, nikuzte igual hasieratik ere bai eh Otxarkoak baldin badu e, fama txarra esaten zenuen bezala, ba badauka fama ona izaterik ere bai, azkenean e, mugimendu sozialak eta herriaren auzoki den borrokak hasieratik e, egondu direlako, ezta? Bai, bai, xe argi dau. Azkenean e, sartu zuten ba, klase e, baxa beraien errighto tenaes, e, gustia azkenean ba, klase e, borroka sortzen da. Klase borroka, da, hor izan zen, bat, duizton potentsalitatea, azieratik, eta bueno, e, so, e, azieran, ba, frankismoarekin taolan e, e, e, zintziren karteak eta gaitako no, mugimendu egon. Orduan, ba, sortu zen egabatekin, e, frankismoarekin zuen egabatekin familiel kartea, ez? E, familiel kartea sortu zen urte aietan, eta, bueno, pixka bat, eh no, bere bere barnean bai sortu ziren mugimenduak ba esaten zena talde deportivoa talde zakizak taldez zakizok hor sortu zen mugimendu guztia ta bueno klase mugimenduaren baitan bai sortu ziren hausoa berdan eh porkabatsu ba, eh, eh, eh, ta ezakite bandaz, eh enpresa basen eta lehengo greba olokor Oroko, bueno, oroko ardinot, enpresa batean, e, greba bat egin zena, izan zen hor, eta bueno, e, nire, e, bueno, hau txarkoagan, ba, zede ala, ez dakit nolazan, hor, e, ibekizen, okupatu zen deku bat, e, franquineponoren garaia eta egin zen tabernan txekua, ba, zo, e, e, ba noteko dirua, ba eta berna bezala, baina emateko dirua horre bat zeuden jendearen txako mm -hmm. eta, bueno, ere horrelako borroka bezala egontzide nahi kotxu eta bueno, e, gaur egun ere gizarte mugimenduak jarraitzen dute egiten egitean diguz horrelako radiografia bat zenolako mugimendua daude gaur egun e, <coughs> bai, bueno <laughs> a ber, e, pixka bat ere zen behar dute, pixka bat historia joan historia, behar e, naiz e, Bai mugimendua dagoen, Beste besala eh, eh, el Checo, eh, bat horren ostean etorri zen drogaren sarrera. Oritama urtea ta ba, toki askotan bezala bat, sortu, sartu eh, zuten droga pila bat. Eh, hemen agian gehiago, ze bueno, eh reportaje batean, la erreportaje eh, batean eh, ateratzen san eh, supermerkatu Europa Park eh una bezala, es eh hausoenez. Eta bueno, e, ba hor jausi zen mugimendu asko, <risa> eta gaur egun ba ezengara ta bueno, egia da oraindikanda daudela mugimendua eta e, sortu berria diren mugimendu batzuk eh e, aurra egiten dute baina bueno, ez da egia da es daudela urtailetan bezalako mugimendua. Eta, bueno, hor egungo mugimendu soziala eh ba, bat afo jarraitzen du eh famili elkarterea. Bego badaukagu eh konpartza la ba, e, bilboko konpartzen barnekaldean dauden dagoen konpartzabak bat e, beste konpartza bat daukagu e, e, ba, pizka bat aiz berri dena E, gero daukagu gazte-lokal bat, sukabi gazte-lokala, e, jaibatxordea, eskota aldea, eta, bueno, beste batzuk orti daude nortz bueno. Eta beste esperintzin interesgarri bat ere bai, e, gaina beste leku batzutan ez den eman zentzu horretan, izan da pixka gazte topagunearen, bilakaera berezi bat. E, zu bakit horretan ibili zinela horrein dela orte batzuk, Bai, kontatzen aldi guzu pixka bat gainetikan e, nola izan den e, borroka hau ere bai? Bai, e, gazteto paune pixka bat sortu zen 2000 e, urtetan ba, ikusten e, zegoela gazte e, e, alderik eta referentziarik orduan pixka bat ba, gazteen problematika jorratseko sortu egun gazteto paune e, Hande ikutsi da, ba, lokal baten beharra ikusi izan Ba, bueno, eh jarri genuen harremanetan, ba, pixka bat horrela lortzeko, ez? pentsanten dugulako gazteo behar dugula lokal bat. Eta mon sigurten. E, mon sigurten bat eh auzo lau urtetara, ba, guri txikia geratu sitaigu lokala, eta bezaleti, ba odaletzea ikusten zuen e, e, lokal autogestionak tuguak arrazen, hau barnean, eta, bueno, bota nahi ziguten, eta azkenean, ba, erdia doztu genuen joatea horrik, baina doztu genuen e, zeo zer lortzea, zeo zer lortzea, geratu zen horrez, eta, bueno, hazi genuen babilerak, eta hausua, hausuko e, elkarteekin harremanetan jartzen, eta, bueno, azkenean, lortu genuen e, e, lokal txugatu. E, bi etxe ezetazuna bi etxe ondo, eh, ondoan zeudenak eh, berro gaita metro karratuko etxe horiek ezke zetasune datik itxita zeuenak, eh, lortu genuen ez ta bueno, elkartu eh, genuen gehu, egin genuen obra eta ireki genuen eh, gazte lokala eta la, lagu ez ditu gola bera eta horre horretzen du irekita eta ba. bizirik ez da? bai, ba, ba, sukabi gazte lokala esan eh, du da, nore Bueno, eh, bai, nahi, gainera, bahori, eh, gazte, gazte gehiago lotu dira, proiektu horra, eta bueno, ondo, beintzaz egiten eh, dute naiko txo ekintza, bueno, beste gazte lokal eta gaztetxe bezala, eta bueno, horra behar, mm -hmm. <laughs> naiko esperientza polita izan zen, eh, iazaten ere kitzea lokal bat, eta behar. Ba ez dakit dago, zerbait gehiago gehitu nahi duzun? Ba, ez prinsipioz. <risa> ba, orduan mi esker, eh, otxarkoa argazki hau gurekin konpartitzagatik, eta animo zuen eh, lanarekin, eta mi esker. Eskerrik asko. Bueno, Aio. abur.